Qalbi yu naadi ya Rab-Yi Zaha yaadi ya Rab-Yi Qalbi yu naadi ya Rab-Yi Zaha yaadi ya Rab-Yi Rab-Yi, Rab-Yi, Rab-Yi, Rab-Yi, Rab-Yi Inna alhamdulillahi na ahmaduhu, nasta'ainuhu, nasta'ainuhu, nasta'agfiruhu, nasta'ubu من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد ربه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقترك متهول محجة البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عن حباد إلا حالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتي إله ورسوله فكتفاز فوزا عظيما فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر, وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في فينا فسزاهل الله سبحانه وتعالى pošto smo doneli salavat i salam na našeg poslanika i na lahog miljenika Mohameda. Salahu aleyhi wa salam, draga braćo, poštene, sestre, salamu aleykum wa rahmetullahi wa barakatuh. Prije na godinu dana, znači u devetom mjesecu, Grigorijanskom imali smo temu o Ali radijalahu talam i njegovoj porodici. Evo godinu dana poslije toga opet je porodična tema, ali malo šira, šira tematika, ne govorimo samo o Ali, njegove porodicu, nego inače govorimo o tim porodicama sahaba, A dotaći ćemo se i naših porodica, da pokušamo to nekako da uglavimo pod jedan, pod jedan krov. Definitivno tema o porodici je jako bitna tema. Možda jedna od najvažnijih tema današnjice. Ne samo današnjice. Nama su naši problemi čini nam se da su uh, novonastali problemi. Problemi formiranja i uspostave porodice su problemi od prvih dana do dana današnjeg. Ako pogledamo čak problematiku i način na koji je Adem alihissalam imao u svojoj porodici... Prvo u bisu se desilo među njegov, njegovom djecom. Nije jednostavno to otcu doživjeti i, i vidjeti. Znači, formiranje, što naši imaju običaj reći, lahko je napraviti kuću, teško je napraviti dom. Lahko je napraviti zidove. Teško je jako da unutar tih zidova ima jedna harmonija i unutar tih zidova da ima jedan sklad i da ima to svojih plodova. Lahko je održavati ove prostorije sa aspekta higijene pa čak i sa aspekta ulaganja da, da ostane u svojoj funkciji fizičkoj, ali da zažive ove prostorije sa aspekta aktivnosti, to je teži dio posta. To je teži, teži dio posta. Pa ćemo progovoriti o toj, o toj e, temi porodice. Kako je izgledalo to nekada i s kojim su izazovima oni sretali, kako to izgleda danas i s kojim se izazovima mi srećemo. Svaka, svaka država... Mora imati svoje institucije. Ukoliko neko želi da se prozove državom, mora ispunjavati određene uslove. Pa najčešće se to vezuje za policiju, vezuje se za, za vojsku, vezuje se za granice, vezuje se za valutu, vezuje se za ministarstva. I, raz, i razne ostale organizacije koje su unutar, unutar države. Vidjet ćemo da neka, neka, neke države imaju određena ministarstva i ustanove koji nema druga. Recimo Srbija ima ministarstvo za dijasporu. Posebam ured koji se bavi samo organiziranjem njihove diaspore. Bosna i Hercegovina toga nema. Imala ili nemala određena država određene stvari, a druga to nemala, svaka država mora imati instituciju porodice. Nema ni jedne države da nema instituciju porodice. To jeste najmanja institucija unutar države, ali istovremeno to najvažnija institucija unutar, unutar države. Islam je porodice odredio izuzetno veliki položaj i izuzetno veliko mjesto i nalazimo mnogobrojne nazive za, za to u Kur'anu i sunete našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, međutim mi nećemo se baviti tim, tim teoretskim dijelom posla. Nas interesira neš, nešta drugo. A, kroz historiju čovječanstva svaka ideja koja se htjela proširiti, a, nosioci te ideje I ljudi koji su inovirali tu ideju pokušavali su da nađu dovoljan broj sljedbinika koji će raditi na promoviranju te ideje. To je normalno. To je neminovno. Ukoliko želite da se nešto proširi, mora se uraditi po znacima navoda reklama za taj proizvod. Komunizam se nije proširio teh tako lahko. Već je Karl Marx pokušava da okupi što veći broj pristalica koji su ideološki to poslije pokušavali u društvo, Naši su uvijek govorili kao dokaz, oni koji su smjeli progovoriti da komunizam nije pozitivan, kažu da je dobar, njemci bi ga zadržili za sebe, s obzirom da je Karl Marx bio njemac. Da je imalo dobar, kažu njemci, su dosta pragmatični, oni bi ga uzeli za sebe, ne bi ga otirali u Rusiju. Međutim, komunizam se je proširio, komunizam i da danas a, živi. Šijizam, evo šijizam, u, u historiji čovječanstva, u historiji islama šije nikad nisu bile upletenije u, u muslimansko društvo. Ne možete naći državu da oni sad nešto ne traže, nešto svoje. Traže nešto? Nešto svoje. Postepeno, polako, postepeno, polako došli su do stadija do kojeg su, do kojeg su došli. Imamo li mi nešto što želimo da proširimo? Imamo li mi nešto što želimo da prezentiremo? I imamo li mi koga da regrutujemo da bi se to proširilo? Imamo li mi dobrovoljaca koji će ići propagirati, pozivati i objašnjavati? Definitivno za širenje ideje islama i za širenje naše vjere islama mora se početi od naših kuća. Mora se početi od naših kuća i od naših porodica. Uzlazno ili izlazno. Po pitanju naših roditelja i onih koji su stari od nas i po pitanju oni koji su mlađi, mlađi od nas. Tako da mi ukoliko želimo prosperite, prosperitet i ukoliko želimo hajr nama, našoj vjeri i našoj Bosni, moramo se posvetiti aktivnije po pitanju širenje ideje islama unutar naših porodica. Da islam kao potpuni i savršeni način života zavlada i zaživi unutar, unutar naših porodica. To bi bio naš odgovor na sve pritiske i na sve prisutne zavlude koji su našoj okolini. Da mi fino počnemo najprijem od naših porodica. Zašto od naših porodica? Zato što je islam u osnovi od poslanika Muhammeda uslame, počeo na tom nivou. Tako se je proširio islam. Spominje se uh, da je Omer Adjalao Tal Anhu primio islam u šestoj godini po poslanstvu. Šeste godine po poslanstvu. Kaj, kaj, I pored toga računa se da je među prvima koji je primio islam. U šest godina računa se među prvima koji je primio islam Omer Adjalao Tal Anhu. U tome su ga prestigli oko 50 tak muškaraca i 11 žena. Pogledajte koliki je to mali broj osoba i mali broj ljudi, kako se je širio Istam u toj period. Poziv našeg poslanika, s.a.v. je bio javan, ali odazivanje islamu je bilo tajno. Poziv je bio javan. Odazivanje bilo tajno i ljudima nije bilo naređeno, čak im je bilo preporučeno da svoj Istam taje, da ne objeznanjuju drugima da su, da su muslimani kako im ne bi naudili, kako im čafir ne bi, ne bi naudili. Uh, ovaj period šest godina, posljedno u primanji stama ome radijala u tano sve se promijenilo, ali ovaj period od šest godina je upravo istam živio u tim porodišnjim krugovima. U tim, u tim porodišnjim krugovima. Jako bitno, ukoliko želimo da se istam ojača i da se proširi na šire mase, da se dobre naprave ćelije, jako stabilne ćelije unutar naših porodica. Hajmo analizirati te prve generacije i vidjeti Stvarno, na kojoj osnovi su ljudi primjela islam? Prvi muški mu, musliman. Evo uzet i prva žena. Suproga našeg poslanika Muhamada sallallahu alaihi wa sallam. Khatidra radijallahu ta'ala anha. Najprijem prva osoba koju je primila islam bila je ona. Od kuće svoje poču naš poslanik Muhamada sallallahu alaihi wa sallam. Prvi muški musliman je bio Alija radijallahu ta'ala anhu, njegov Amidžić. Njegov Amidžić. Amidžić našeg poslanika Muhamada sallallahu alaihi wa sallam. Kad došao je do našeg pretpostavlja se da je imao deset godina došao je i vidio je njega i Hatiđu kako prave pokrete koji su za njega bila novitet nikad u životu nije vidio takve pokrete pa ju pitio šta radite to pa su oni rekli obavljamo namaz i objasnili su mu da je samo jedan bog Allah i da taj Allah zaslužuje da mu se čini ibadet na način na koji oni to rade pa je Alija desetogodišnjak tada zastao i rekao ove riječi prvi put u životu čujem Ove riječi prvi put u životu čujem, razmisliću o njima. Pa kaže se da se vrati u kući i tek sutra dan došao kod naših posanika Mohameda s.a.a. i izgovorio šehadet. I on prihvatio vjeru i slavu. Desetogodišnjak, na ovakav način da analitički pristupa mi tada, tadašnji narod računamo beduinima. Nisu znali ništa. Nađite mi današnjeg desetogodišnjaka koji će ozbiljnu temu da doživi na ozbiljan način da sa da opet da sa suša da kaže nikad drani ovo ni sad čuo ma ne možeš da mu doglaviš opšte taj info informacija, ta tvoja rečenica ne može desetogodišnjaku da dođe do do mozga ne čuje on je u svom u svom snovu u svojim snovima ne može da ga odvoiš od tog njegovog imaginarnog imaginarnog svijeta vidimo da je omladina tog perioda na ovog primjera i omladina današnjeg, današnjeg eh, perioda eh, različita različita ajde da vidimo s obzirom da Ne možemo na osnovu jedinki. Ako je bio Ali radelao talata takav ne mora znači da su ostali bili. Logistike logistika znači prvi musliman, prvi muški musliman je bio dječak iz porodice u krugu porodice primio islama. Logistika poslanikovoj i alejhi ve sellem hidžri bili su djeca. Najbitniji događaj u poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem životu je bila hidžra. To je bila prekretnica. Prekretnica u svemu da ti kaže mekanski ajeti i medinski ajeti stil ajeta koji objavljivan ni se nije bio isti jedni su ajeti koji govore u periodu dok je u Mekki objavljivan drugo u Medini u potpunosti se sve promijenilo u Mekki naš poslanik sallallahu alejhi ve i muslimani uh, su se pribojavali za svoje živote u Medini je skroz nešto drugačije skroz nešto drugačije život se u potpunosti promijenio u našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem u danu hidže poslije hidže I to računamo da je najbitniji događaj u poslanstvu našeg poslanika Muhammeda, sallallahu alayhi wa Abdullah i Esma. Abdullah i Esma. To su dvije osobe koje su bile zadužene za logistiku našeg poslanika Muhammeda, sallallahu alayhi wa Jako bitna stvar. Naš poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, otišao kod Ebu Bekra, koji je čekao izun da učini Hidžu, ali je čekao izun da to bude sa našim poslanikom Muhammedom, sallallahu alayhi wa sallam. Pa kada su krenuli na hijžru, pravcu hijre, Bilo im je potrebno neko ko će im dostavljati informacije, gdje su mušnici, šta razmišljaju, kako razmišljaju, koliko znaju od informacija, u kojem smjeru su otišli i treba je neko ko će im dostavljati i vode. Jer su otišli u suprotnom pravcu odnosu na Medinu. Jer su očekivali kad nestane njih u Medini, kad ih ne bude više htjelo bilo, mušici će najprije krenuti prema Medini, dok ne, kad ih ne bude više umeki. Krenut će prema Medini i naći će ih. Zato je najbolje da im zavaraju trage i izađu u suprotnom pravcu. Ali u suprotnom pravcu pustinja nema ništa, moraš ostati tu gdje jesi, da vide da se malo smiri, da malo keafiri izgube nadu da će i sustići. Pa je Abdullah koji je bio tada maloljetnik, on je rođen deset godina prijen Hijre, znači deset godina je imao to je vakad. vakat. Otišao bi pored keabe, pa bi šetio onako među onim kružocima mušičkim i slušao o čemu oni pričaju. Uhvati uh, smo li Muhammeda, je li ko čuo išta za Muhammeda, jedan je kaže, čuo sam da je otišao tamo, čuo sam da je viđen tamo, čuje, znači informacije ko što se među nama nama kruže, dezinformacije, milion dezinformacije, on sve sluša, aha, aha, super, pravi se eh, tu da pokušava da ne bude primjećen. Pa naveče, kad se sve eh, smiri, prema pećini odlazi prema Theuru u, u Brdogar, da bi se sreo, sa svojim ocem i sa poslanikom, salallahu, ali sam da kažeš, mušnici veze nemaju gdje ste, nagađaju, jedi tvrde ovamo, jedi tvrde ovamo, jedi tvrde. Znači, sigurni ste tu gdje jeste, sigurni ste tu gdje jeste. Dobro, imaju informacije, imaju desetogodišnjaka koji im dostavlja informacije. Danas, da kažeš malcu, evo ti Lizalica, reci gdje tvoj babo čuva novac, on ti reći, najčešće. Znači, ja se pribojam da tako, da ne kažem, aj reci šta ste sinoć, jeli, haj, reci šta ste razgovarali, da ne spominjem, s obzirom da je to protivzakonito, da imaš oružje u kući ili slično, ili slično, tam. reci gdje ti je puška, reci gdje ti je, gdje. s obzirom da je to protivzakonito, ne trebate to imati u svojim kućama. A, takva je generacija današnjih muslimana, iskustvo nam kazuje, ja imam 15-ogodišnjaka u kući, znači, ja kad govorim o ovoj temi, govorim, najstari sin ima 15, Sljedeći, 13, imam šćerku od 9, a imam i šćerkicu od, od 2. Najpuzdanijem je ona. Znači, šćerkicu od 2 godine nikad neće da izda ništa. Ne zna još uvijek dobro pričati. A, Esme je bila zadužena da dostavlja hranu i piće. Hranu i piće. Ona je tada, po našim kriterijima, još uvijek bila maloljetna. Znači imala je ispod 18 godina. Bila je nešto starija da bila, neka imala 14-15, neka imala 16 godina. S obzirom da se u tim danima je udala za Zubeira i Bnevama. Znači rana, rana je udaje bila poznata u tim, u tim generacijama. Ona je morala da dostavlja piće i hranu za dva, dva odrasla muškarca. Znači, mislite koliko treba tu? To su kilogrami u pitanju koliko oni mogu dnevno pojesti, a manje pojesti. Nije problematično jelo koliko je problematična voda. Treba popiti, treba uzeti abdest. Jer je to posljen israim i rađa, sve abde, znači namaz je, pet, pet vakat namaze ustabiljen u, ta, u taj vakat. Ona treba dovoljno da im ponese da oni mogu imati do njenog sljedećeg dolaska. To je za osobu, žensku osobu, njene dobi, njene konstrukcije je bilo jako teško. Svoj pojas je samo inicijativno iscijepala ne, neku vrstu gardrobe koju su taj vakat nosio. Nije bilo kao kravata da bi se ukrasilo, nego je bila gardroba sa svojim funkcijom. Ona ga je sama pocijepala kako bi mogla da ga prebaci preko vrata i da uveže obje, obje te mješine koje nosala voda, da bi mogla da nosi. Da bi terec ruku prebacila na ramena. Pa kad je naš postaniksala, ja sam krenuo prema a, brdu, brdu gard, pokušao sam da se popremu pećini Thaur, vratio sam se s pola puta. Vratio sam se s pola puta o čovjek subjedje ma nema nema potrebe niko da saba posle hiže nije išao milion sam ja sebi opravdanje našo jeste tako znači nema potrebe gore da se penja alje poente što ja fizički ni mogu da izdržim da se popnem gore znači fizički se ni se mogu popeti popeti gore ta djevojka cepela sa mješinama sa rukama punim mješina vode da bi dostavila hranu u našem posaniku i njenom, njenom otcu, ocu radijalahu ahanga sallallahu alejhi ve sellem tako da kada je ugledao naš posanik sallallahu u tom halu sa iscepanim pojasom Garantovao je i objećao je dva pojasa koja će imati u džennetu i tada je dobila titulu vlasnice dva pojasa. Vlasnica, vlasnica dva pojasa. Opet vidimo da se vraća, jako bitan trenutak umetu Muhammeda, salallahu alayhi wa sallam, vraća se na djecu, vraća se na porodični obijent, jer su to djeca Ebu Bekra. Nije to došo neko sa strane, nego izunutar porodice muslimanske. Prvi vakifi u islamu su bili djeca. Prvi vakifi u islamu su bili djeca, jer kada je naš posanik s.a.a. učinio hiđaru, uradio je tri jako bitne stvari za ustabiljavanje medinske zajednice, da bi medinska zajednica imala svoju stabilnost. Pa kaže se da je napravio mesđit, da je pobratimo Ansarije i muhađire i da je potpisao ugovor sa nemuslimanima medine. Znači imate vi svoje prava, imate svoje obaveze, mi imamo svoja prava vi imamo i svoje i svoje obaveze. Te tri stvari su bile jako bitne da se urede kako bi medinska zencica funkcionisala. Kada je Biro mjesto gdje će izgraditi masjid svidjelo mu se u centralnom dijelu Medine. Zemljište koje stužilo imalo je, kažu se par Kaburova, imalo je jedan dio je bio iz nekih razloga nazovite močvara, na jedan dio je služio za odlaganje hrni, za sušenje hurmi. Pa je pitao čija je zemlja ispostavilo se da su to dvojice braća jetima, Sehla i Suhejla. Sehla i Suhejla su bili vlasnici te tog zemljišta, pa je naš posanik, salallahu alaihi vselem, eh, predložio je, ponudio da otkupi zemlju od njih, što su oni odbili i rekli su da žele da uvakufe zemlju, da poklone zemlju, da bi se napravilo, kada su čuli zašto i kada su čuli ko traži, poklonili su tu zemlju, da bi se posanikova džamija na njoj, na njoj izgradila. Djeca jetimi, jetimi. Znači, o, na, ta, na takav način su raz osobe i, i maloljetnici, po znacima navoda, te te generacije. Naš posanik, sallallahu alaih srednjih, je odbio da uzme taj vakuf od njih, već je napravio analizu tržišta, koliko ta zemlja realno košta i platio ime zemljište. A njima neće su umanjiti od nagrade ništa. Oni su i dan-dan za nas ostali vakifi zato što se djela cijene prema namjerama. Dijela se? Dijela se cijene prema namjerama. Zatim nalazimo po pitanje ubijstva najvećeg tiranina u našem umetu po pitanju Ebu Džehla. Kada se desila bitka na Bedru, tada su dvojica mladića, Muaz i Muaviz, Muaz i Muaviz, koji su bili Afraovi sinovi, došli su na bojište, došli su da učestuju u bitci na Bedru, ali nisu znali ko je Ebu Džehl. Naslušali su oni Ebu Džehlu dosta, ali ne znaju ko je, ne, ne znaju. Oni su odstavnika Medine, a Ebu Džehl je Mekanlija, Oni muhađeri stari znaju ko je Ebu Džehl, mlađi, mlađi generacije ne znaju. Pa su tražili tokom borbe, samo mi ga vi pokažete ko je to je Džehl, tamo u masju, u, u rovo, u onim safovima vojničkim. Pa su rekli Ebu Džehl, je, taj i taj, opisali su, moga, opisali su im i pokazali su. Pa su ova dvojica mladića, po našim kriterijima maloljetnika, usmjerili prema njema, prema njemu i uspjeli su toliko da ga izranjavaju da su obojica došli krvavih sablji. Došli su krvavih sablji iako je odrobljivanje glave izvršio jedan od drugih ashaba. Pa su se prepirali u putu koga je bolje, znači čija, čiji je udarac u stvari bio prijesudan da ovaj najveći faraon u našem umetu uh, bude onesposobljen. Pa je naš postanik s.a. pogledao njihove sablje i s obzirom da je vidio da su obe sablje krvave. Znači da su obojica udarali dok je tijelo još uvijek bilo živo. Jer je uh, krv krv je još uvek uh, curela, lila, pa je rekao, obojica ste, ste ga ubili. Znači, mladići, maloljetnici po našim kriterijima, u ovoj bitci njima je samo bitno, pokažete koji ovdje najgori čafir. Koji ovdje najveći čafir, jer došlo je trenutak da možemo da se osvetimo čafirima. Zatim, maloljetnici iste generacije uh, muslimana utrkivali su se da bi se žrtvovali uh, i da bi do, doprinijeli Islamu i muslimanima. Kada je bila bitka na Bedru Ormay ibn Abi Waqas, kojtada imao oko 15-16 godina, krivo se je iza ostalih Safova kako ga naš poslanik sallallahu alejhi ve ne bi vidio. Pa kada ga njegov stari brat Sa'd Sa ibn Abi Waqas vidio, i vidio kako se ponaša, krije se, a diže se na prste stoji. Pa kaže: šta, zašto se tako ponašaš?" Kaže: "Mlad sam, aj mali sam, boim se poslanik će me vidjeti, pa će me otjera da se vratim, da se vratim kući. Otjeraće me da se vratim kući." Pa poslanik sallallahu alejhi ve sallam primijetio i tražio od njega da se vrati kući. Pa je to rastužilo mladog Omera ibn Bekasa do mjere da je plakao pred, pred vojnim. On traži da, da ide u borbu, a plače zato što mu se što mu se ne da. Plakao je pa je naš, na na posjetku poslanik sallallahu alejhi ve sallam dozvolio mu je i on da prisustvuje. I u toj bici u Meir preselio. Omer ibn Bekas u toj bici preselio. Da je izostao iz borbe, mislite da bi on danas bio živ, svakako bi umro. I u toj, kad se pogleda taj period historijski, koliko je tog vakta prošlo, nama je, ko živio pet godina, ko živio 50 godina, za nas je taj ambijent nekako sve, sve u blizu. Ali je preselio na vakav način. Definitivno stvar uh, koju bi svi mi mogli da poželimo. Zatim, kada je bila bitka na Uhudu, I kada je se okupila vojska, među tom vojskom je birilo i par mladića koji još uvijek nisu imali ni punih 15 godina. I znali su da će i naš poslanik, salallahu alaihi wasalam, vratiti da im neće dozvoliti učešću u toj bici. Među njima je bio i Rafi ibn Hudajid, pa je tadašnji a, njegov otac, radijallahu talanhu, kada je naš poslanik Rafiju vratio, rekao ti ne možeš, ti si mali, ne možeš učestvati u ovoj bitci. Kaže se tada je da otac spomenuo, kaže Allah poslaniče, on je dobar strijelac. Znači ti radi šta hoćeš, ti ga vrati ako smatraš da nije dovoljno. Veliki aliati kažem, on je dobar strijelac. Pa je naš poslanič, salallahu arihoselem, zato što se ubijedio da on dobar strijelac, dozvolio mu da učestvoje. Njegov otac urgira za zarafiju da i on učestvoje. Kada je drugi mladić, Semure i Džundub, čuo i vidio da se njegov vršnjak, da se njegovom vršnjaku dozvoljava da učestvuju u borbi, a njemu ne, e, imao je repliku. Ima je repliku. Kaže, Allah poslaniči, ti njemu dozvoljavaš da učestvuju u borbi, a meni ne, a ja kad god sam se sa njim e, hrvao, ja sam njega pobjedio. Znači, jači sam od njega tjelesno. Pa je naš poslanič, sallahu alaih, dozvolio je da se hrvu, pa je ispostavio se stvarno da se Semure ibn Đundu bijači fizički od Rafije, pa je dozvolio i njemu da učestvuje u toj bici, pa su obojce ostale u bici nama odrasima da kažeš ko je brži može da ide sa bojnog polja svi bi se, svi bi se uputili, bojim se, znači žrtvovanje teog perioda omladine, tog perioda i žrtvovanje današnje omladine definitivno postaje velika velika razlika ne traži se od nas nekada da, da od naše djece očekujemo ovako nešto možda bi dobro bilo da se od nas očekuje odna, ovako, ovako nešto što se tiče samih tih primjera ashaba mi smo već spomenuli Abdullaha i Esmo Pomenuli smo Abdullahi i Esmu, radijalahu ta'la an Esma i ono što je ona uradila za islami i, i muslimane, i koga je ona rodila i koga je ona odgojila, Abdullahi ibn Zubeira, i šta je Abdullahi ibn Zubeira uradio za islami i muslimane, on je jedan od halifa muslimanski, rodila jednog od halifa muslimanski. To je Abu Bekrava porodica. Eto, vidimo jedan primjer porodice tog, tog vremena. Abdullah radijalahu ta'la an 2630 hadisa prenosi. 2630 hadisa. Po broju hadisa drugi je, pobruju hadisa koji prenosi od naših poslanika Muhammeda sallallahu aca. To je ta druga generacija muslimana. Iako je za Ebu Bekra karakteristično, s obzirom da je četiri generacije iz njegove porodice su bili jashabi. Njegov otac, on, njegov, njegova djeca i njegova unučar. Četiri generacije Ebu Bekrave porodice su bili jashabi i ovo se u historiji islama nikom nije desilo izuzove Ebu Bekru radijallahu ta'ala anhum. Znači ovaj Druga, iako je on ashab, ali s obzirom da je mlađa generacija deset godina je godina prije hijdžre, prenosio ovliki broj hadisa. Oni su oni koji su prenijeli, prenijeli našu, našu vjeru. Popitaju njegovog učešća u ratovima, popitaju njegovog učešća u rješavanju muslimanskih problema i svega onoga što je doprinjeno islamu, islamu i muslimanima. Nemamo prostora o tome da govorimo, već bi o tome morali jedno posljedno predavanje da, da posvetimo. Ajša! Aisha radijalahu ta'ala, to je isto Bubekrova šćerka, to je opet, vraćamo se ne Bubekrova u porodicu. Primjeri te porodici iz prve generacije, Islama, žena našeg poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, 1210 hadisa prenosi, 1210 hadisa, kaže se za ovu ženu četvrtinu Islama da prenosi, četvrtinu fikha prenosi žena, Aisha radijalahu ta'ala, zamislite da nema nje, kažu ashabi, prenosi se od ashaba, Kaže, kad got ne bi imali odgovor, kad got ne bi imali neko rješenje po pitanju Islama, išli bi kod Aiše i uvijek bi se vraćali sa odgovorom. Nikad nisu od Aiše tražili šerijetski stavi, šerijetski propis da im nije došla dokazom. Da nije došla, vidjela sam, čula sam našeg poslanika i da im prenose što je. Kaže, prenosi generaciju tabijina. Kaže, vidjeli smo skupinu ashaba kako pred Aišom uče feraid. Skupina shaba pred ajišom uče nasljedno pravo. Nasljed stid sjesti pred e, pred u kluku i isti godini na da odslušamo neko predavanje, da saslušamo neki savjet ili slično slič, tamo. A zamislite koliko bi bilo teško sjest pred, pred ženom i da od nje, od nje saslušamo nešto, nešto od vjere, nešto od islama. U našim okolnostima, u našim situacijama nema ni ne potreba sobzirom da, da ima muškaraca. Danasnji vakt u našoj državi, e, kada napravimo analizu, učeniji su muškarci. Nego, nego što su žene. Tako da imaju prijednost da govore o, o islamu. Ali u toj situaciji niko nije imao kompetentni da objasni propise Ferajda od Ajše, radijalahu ta'ala. A ona je potekla iz porodice jednog kada sahaba. Iz porodice poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Zatim u Mukulthum, ščerka Ebu Bekra također, i po pitanju njene udaje za Talha idnu Bejdullaha, koji je jedan od esterica obradavnih žennetom, i koliko je rodila djece, zatim njena druga udaja i ponovno djeca, i odnos prema hadisu, i odnos prema odgoju djece i opet se vraćamo na taj porodično razgranjavanje, na porodično razgranjavanje, a kad mi govorimo o ovoj djeci, mi u stvari govorimo o novim sledbenice sljedbinicima Islama, o novim sljedbinicima Islama, sve to prizišlo iz prvih porodica Islama, iz prve porodica Umeta Muhameda, sallallahu al Također, po pitanju Hafse, šćerke Omerove, Hafsa šćerka Omerova, njena uloga kao jedna od majke vjernika, njena uloga i u prenošenju hadisa i njena uloga po pitanju prenošenje tog brašnog života. Zatim, njena uloga po pitanju čuvanja jedinog mushafa koji je tada postoju u njenom vremenu. Poslije smrti Omera, dela utala tala Anhu, brigu i čuvanje mushafa je preuzela Havsa, upravo preuzela Havsa štjerka Omerova. Opet govorimo o članu porodice, o članu porodice iz prve generacije umeta i iz prve generacije muslimana. I spominje se da je ona čak posudila taj mushaf da bi se prepisao u više primjeraja tokom života Osmana, pa joj se taj mushaf ponovno, ponovno vratio. Najvrijedniju stvar u umetu u tom periodu, u tim danima, čuvala je žena i čuvala je jedna od pripadnica a, porodice ashaba, časnih, časnih ashaba radijalahu ta'ala anhum. Zatim, Asim, uzet primjer Asima. Asim je bio uh, Omerov, Omerov sina, Asim i Omer ibn al-Hattab. Spominje se da je Asim ibn al-Omer ibn al-Hattab uh, po njegove pobožnosti, njegove učenosti, znači to je posebna priča. Zatim, dobio šćerku Lejlu, po pitanju pobožnosti, po pitanju učenosti, to je isto svoja priča. Pa je ona bila u braku sa jednim od Emevića koji je bio i prestolonasljednik Abdulaziz. Abdulaziz koji je trebao biti prestolonasljednik, bio je prestolonasljednik, trebao je doći na vlast, ali se međutim preselio. Ali njemu je rodila sina koji se zvao Omer. Sad imamo Asima, pa imamo nje, kao Omerov sin, pa imamo Leilu kao Omerov unuka, pa imamo praunuca Omer, Omer ibn Abdulaziz, Omer ibn peti pravedni halifa. Svi smo čuli za tog čovjeka. Svi smo čuli za tog čovjeka. U nepune dvije godine svoje vladavine uspijo je da ispravi veliki dio nepravde koji su njegovi pretodnici uradili, koji su njegovi pretodnici uradili. A opet se vraćamo na taj neki porodišni ambijent. Načini nije on došo neku snijeva izdese nego upravo iz tih centralnih porodica, umeta iz centralnih porodica muslimana. Također Abdulrahman Asvad po pitanju njega, jedan od djece Omera radelo al talana. Ali pogledajte ovo. Al-Hasan i Al-Husayn. Zar se ne vraća na neku porodicu? Na porodicu Alije i na porodicu našeg poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa A šta reće o Hasanu i Al-Husaynu? Šta reće o njima, a da bude dovoljno u njihov, pohvali njih i opisu njih. Vjerujte da nema tih riječi, nema tih dersova koji mogu da opkvale i da mogu da opišu njihovu ličnost i njihovu ulogu u umetu Muhammeda, sallallahu alaihi wa Takvi primjera iz porodice je puno centralne ličnosti umeta, jako bitni učenjaci, jako bitni prenosioci, jako bitni vladari, jako bitne vojskoveđe, porasli su i odgojili su se upravo u njihovim porodicama. Njihove porodice, porodice ashaba su bili ti, kako se to kod nas sad kaže kad, kada se zakupi za proizvodnju, bašta ta koje koje se proizvodi znači mi sada odemo u opštinu da nam daju sredstva da možemo da zasadimo u svojim dvorištima nešto Eh, oni su se bavili ovim zasađivanjem zasađivalje li su osobe teplastenike je da se sjeti te teplastenike koji su izrastali ljudi koji će biti najveći učenjaci koji će biti najveće vojskomođa koji će biti najveći najveći pobožnjaci moramo ovo vrstu plastenika da zasadimo i u našim i u našim porodicama Što se tiče sada kada se vratimo na naše, naše vrijeme, kada se vratimo na naše vrijeme, to je bilo to to vrijeme, vidjeli smo rezultate tog vremena i izazove tog vremena. Mi u našem vremenu imamo određene obaveze koje moramo da ispuno Među prvim obavezama je ustrajnost u, u donošnju dunjalučke koristi za naše članove porodice. Znači ovo je jako bitan detalj, jako bitan detalj koju ne smijemo da zanemarimo. Moramo biti ustrajni u donošenju koristi za naše članove porodice. E, prvo, što više, što je naša uloga u porodici bitnija, to je naša riječ jača. Što su članovi porodice vezani i potrebni nas, to je naša uloga daleko jača i to, tu se naša e, riješ može bolje čuti. E, Šeheh Salman al-Aude, Primijetio je u jednoj svojej knjizi koje je pisao, kaže, često ćemo vidjeti da mladići koji su posvećeni vjeri, znači koji su u i daleko posvećeni vjeri, naći ćemo da su isključeni iz svoje porodice. Isključeni iz svoje porodice. Pa kaže, naći ćemo dvojicu braće, jedan obavlja, naći ćemo obojice obavljaju pet vakat namaza. Ali ovaj drugi se trudi da u svakom drugom segmentu potpuno neke sunete našeg poslanika Mohameda Sassana. Kaže dok njegovo brat se sveo samo na pet dva kad namaza, ostalo vrijeme posvetio os, posvetio hizmetu, roditeljima i hizmetu porodice. Kaže dođe neki trenutak, odjako bitni trenutak u porodici, roditelji se ne osvrću prvom omladiču koji se trudi da upotpuni sunete, nego se okreću prema ovom sinu koji se trudi da privredi toj porodici. Tako i kod nas. Kad dođe trenutak da se podigne kreditnik, Ka, uh, onaj, onaj kredit kamatni u banci. Niko ne rijetko kad će se upitati ona je sin ku iklanja. I koji je najčešće diskonektovano tih porodičnih problema. Ne babo, to je haram i super ti si pojasnio da je haram. Šta si poduzeo da se taj haram preskoči, prevaziđe, da mu se nađe alternativa. Dok drugi sin koji možda već je u nekom radnom modu, kaže što tiče mene nema problema, evo ja ću bi žiran, se diže, nek se diže taj kredit. Hoćeo se poslušati riječ tok Sina ili sina koji, koji to neće. Sve u zavisnosti od tvoje uloge u tvojoj porodici zavisi koliko će tvoja riječ biti teška i koliko će biti, biti važna. Pristupanje islamskim predavanjima, seminarima, pomaganja Allahove vjere, podjele humanitirne pomoći, svega onoga što zahtjeva društveni angažman je pohvalan, ali ne smije ići na cijenu omalovažavanje tebi i oduzimanje tvog vremena koje moraš posvetiti tvojoj tvoj porodici. Znači, ne smiješ to nikako dozvoliti, jel preče je da budeš prištan u svojoj porodici kako, kada dođete unutak raskrstice da tvoji roditelji i tvoji ukućeni poslušaju, poslušaju tvoj savij. Zatim, drugi, druga obaveza unutar naših porodica jeste odgoj i upute. Moramo raditi na odgoj i moramo raditi na smjernicama koje ćemo davati da, davati svojim svojim porodicama i opomini svoju rod, rodbinu najbližu objavljeno našem poslaniku Muhammedu sallallahu sallam, da se opomine rodbina rodbina a, najbliža. Posle toga znate šta je uslijedilo u onom hadisu kod imama Buhari kod imama Muslima da se popeo na Safu pa je da pozvao svečanove svoje porodice i da im je ponudio ponudio islam. A, Kako odgojiti našu porodicu današnje vrijeme? Na prvom mjestu mi moramo u našim kućama na jako dostupnom i vidnom mjestu napraviti biblioteke. Centralna Centralno mjesto u našim kućama ne smije biti za televizor, nego mora biti za biblioteku. Mi kad uđemo u naše kuće, odmah se vidi dvosjeti i trosjet su okranuti prema, prema televizoru. Znači, tako je arhitektura, tako tako su u našim porodicama, u našim kućama kad uđeš kod Bošnje, tako je. Tako je. Zamislite da je to upravo, ali prema nekoj biblioteci. Da kad sjedneš i kad razgovaraš, pogled ti uvijek ide prema, prema nekim knjigama. Te knjige moraju sadržati različite tematike, i za odrasle i za mlađe. Mora biti naslova koji će biti interesantni. Ne smije biti samo, poznat ćemo navoda, suhoparna literatura, koju je omladinu jako tješko, zašto ne biti ne, prisutne mnoge islamski romani, te o Endelusu, te o mnogim drugim događama i dešavanjima, nešto što će i privući, nešto što će i natjerati da čitaju i da neosno budu, budu u snjigu. Dječje knjige, dječje tematika, moraju postojiti dobro opremljene biblioteke koje će biti raznovrsne i koje će biti dostupne našim članovima porodice. Biblioteke u prošloj generaciji su se najčešće čuvali negdje u nekim ormarima koji se zatvaraju, koji... A ispred tohovor mar opet nešto stoji pa ne možeš ni otvoriti to ako želiš do, do knjige doći. Znači mora biti nešto što je dostupno da uvijek sa lahkoćom možeš izvući knjigu i da uvijek sa lahkoćom možeš možeš čitati. Pored toga, u spomenute mektebe mora se danas napraviti i zabrati snimci koje će porodice gledati. Danas preko televizora najčešće možeš ući na internet. Na tom internetu moraš naći neke zanimljivosti, unaprijed pripremljene. Moramo se informirati šta je to što će biti interesantno moje djeci da pogledaju, a da će im biti korisno. Ako treba da bude i neki šaljivi detalj, hajmo da pogledamo i neki šaljivi detalji iz predavanja koji spominju naši predavači, pogotovo su u tome određeni predavači prednjače, pod našeg šeha i ledina Pezića. Znači, hajmo vidjeti, napraviti po porodičnom ambijetu, samo neka djeca se naviknu na te autoritete, čuće nešto korisno, a to će biti sa druge strane šaljivo. Mnogi dokumentarni filmovi koji su danas dostupni, znači, moramo voditi računa u radi tog odgoja i radi tih uputa, šta ćemo servirati po pitanju snimaka našim, našim porodicama. Zatim, moramo, pored svega navedenog, a, imati naše zajedničko sjelo. Moramo s našim porodicima imati sajedničko sjelo. Prođu mjeseci, roditelji često nemaju mogućnosti, nemaju vremena da sjednu sa svojim djecom. I kada su u kući, najčešće djece su po svojim sobama sa objeđenjem da rade domaći zadatak, šta rade, kako rade, Bog, Bog zna. Moramo napraviti. Mnogi naši šehovi su potencijirali i govorili. I vjerujte, to je jako bitno i često spominjeno na predavanjima. Sedmično porodično sjelo da se napravi sa porodicama. Sve se ostavlja nikakvih zijareta, nikakvih predavanja. Mi ćemo da sjednemo i da vidimo kako ti je prošla sedmica, kako ti je bilo u školi. Šta si pročitao tokom ove sedmice? Možeš li nam išta prenijeti šta si pročitao? Možeš nam i jednu životnu situaciju iz ove sedmice spomenuti? Znate li koliko je važno da dijete ima mogućnost da se izrazi pred svojim ukućanima? Ti ćeš sad pričati mi ćemo te saslušati. Kako ti je bilo u školi? Ispričaj na. Sastavi nam prosto proširnu ročenicu. Opiši nam nešto. Neka to ne mora biti vjerski dio, neka bi, bude životni dio. Jako je bitno da djete stiče te, te navike a, dialoga i da stiče navike o, o, iznošenja. Hajmo vidite analizirati. Koliko smo od rodbine po, obišli tokom ove, ovih sedam dana? Pitaš se, gdje bi volio da odem ove sedmice? Sljedeće sedmice gdje bi volio? Haj nam ti ispaniraj ovu Daš Daš tu obavezo. Šćerci kažeš hajdi ti pročitaj jednu knjigu manju pa nam ispričaj šta u njoj stoji. Znači, da pripremiš, da ih uključiš, da to bude, pogotovo ako se tada još posebna sofra pripremi, pa se nešto nareže uz ove zimske dane, pa i sad tog aspektana i zasladiš, nešto što će trajno ostati u njihovim sjećanjima. Isto kao što se mi prisjećamo porodične trenutaka iz ranih generacija. Pa kaj sjećam se moj babo, kad bi se vratio prvog, s posla, plata došla, on bi tada radio to i to, to majka bi radila to i to, znači zna se neka, neka procedura. Kad bi došao kurban bajnar, radilo se ovako kad... Ta tvoja djeca sutra će biti roditelji i oni će sa nostalgijom spomenjati te detalje. A ti nostaljišći detalje utjecaće na formiranju svijesti tvojih unučadi. Kad bude uvijek sa idealizmom pričalo su o tim sjelima, tvoje unuča će misliti li to su bili samo Melajća. Sigurno su i Melajća tu, tu, tu bili, jako je možda situacija bila skroz, skroz nešto nešto drugo. Definitivno takva sjela ostavljaju ogroman, ogroman trag na odgoju naše porodice. Treća obaveza koju mi imamo pored već spomenute privređivanja i pored već spomenute odgoja i smjernica, jeste nadgledanje i analiza. Mi kao članovi porodice moramo nadgledati i moramo analizirati, prispitivati šta se radi u skupu naših porodica. Nalazimo da je naš postanik, salallahu alaihi waslam, to radio sa svojim porodicama. Spominje se kod Ebu Dawuda i kod Nesaija od Abdullah ibn Amra radijallahu ta'ala anuhuma Da, je, da su sjedili jedne prilike sa našim poslanikom s.a.v. pa su ugledali jednu ženu kako prolazi pored njih pa je naš poslanik primijetio da je to Fatima šćerka poslanika pa ju pitao upita svoju šćerku šta te je izvelo iz kuće o Fatima šta te je izvelo iz kuće a ona je već bila udata pogledaj otac, otac sretneš šćerku sutra udata sin odlično sine šta je gdje, gdje si krenuo da upitaš da vidiš o čemu se radi i šta se, šta se radi. Nije nam bitno š, zbog čega izdješ šta se desilo. Bitno je da ovdje poslanik, salallahu alaihussalam, nadzire i analizira razlog izlaska njegove udate šćerke. Također nalazimo u predajek od Buhari i muslima od Sahla i Saada, radijallahu ta'ala, da je poslanik, salallahu alaihussalam, otišu kod Fatime kući, pa u kući nije našao svog gazeta, ali radijallahu ta'ala, pa je pitao gdje je Alija? Pa kaže, među nama se nešto desilo, pa je do Mezđida Pa otišao u Međidi našo Aliju kako spava na, na prašini. Međidi nisu bili zastrati. Već spava u Međidu na, na prašini. Pa kada ga je probudio, kad je ustao, njemu na strana koja je bila na podu, kompletno u prašini. Pa mu trese sa glave prašinu i o, kaže, otac, oče oče prašine probudi se i pokušava malo da ga razgovori, pokušava malo da, da, da i pomiri, da prevaziđu ono, iako to nije bilo krupno, da se prevaziđe ono što se decilo između njega i njegove, njegove šćerke. Ti danas kao sin, sutra kao otac ili kao punac ili šta li ćeš već imati od titula i od uloga u životu, moraš imati analizu i moraš vid, imati, imati e, tu nadgledanje šta tvoji članovi porodice rade daajte ja sam studirao u Saudiskoj Arabiji Saudiskoj Arabiji je još uvijek zatvoreno društvo gdje je kontrola nad javnim medijima nad javnim sredstvima informiranja e, dosta dosta je kontrolisano od strane države same po sebi od strane države same po sebi. na internetu tamo ne možeš ući na internet stranice koje su nemoralnog sadržaja ili koje su sektaškog sadržaja Znači, na misionarske, kršćanske, na šitske, na... ne možeš da uđeš zato što ti sistem to blokira. Tako, tako je urađeno sa tim programima. I pored toga, i pored takvog društva, znači, tamo nema alkohola, nema a, prostitucije, nema, znači, sve te stvari javno su zabranjene. I kažnjive su, i kažnjive su. To je, po pitanju kao i kod nas, mnoge stvari koje su kažnjive i koje su zabranjene državi, nalaze se, djeli što žive u društvu. Onoliko koliko društvo to... Ima potrebe, po znacima navoda, znači koliko su skloni haramima. Znači, tako, tako i tamo nije to društvo 100% sačuvano. Ali nije javno dostupno i ukoliko se uhvati kažnjivo je. Znači, dosta konzervativno društvo. Konzervativni daleko nego naše. I pored toga, naši šehovi se nam govorili, na masu predavanja sam slušao kako govore. ovo je vrijeme a, nadgledanja, a nije vrijeme zabrane. Kad govore o odgoju djece. Ovo je vrijeme nadgledanja, a nije vrijeme zabrane. Ovo sam konkretno slušao od čeha Mohameda la Arifija na predavanju uživo, kada govori o ovoj problematici. I pogledajte stvarno šta je, šta je stvarnost kod nas. Znam roditelje, znam braš par, koji se često ponose time što njegov sin, njihova djece nemaju Facebook. Ne neka moja djeca nemaju Facebook. A ja znam da njegova djeca imaju Facebook. To što ti ne znaš da nešto po pitanju postojenja ne znači da, da to stvarno ne postoji. Ono je zabranio, ne moj slučno rekao, dobro babo, u školu kad ako on nema telefon ovaj poznacimo navoda pametne ove telefone koji su na sve više više zaglupljuju e, kod druga pet minuta napravi neki šta bi on da se prozove kako god Ronaldo 2, Ronaldo 5, kako želi da se nazovi kaže svoj raj, e ovo je moj profil primite mu prijatelje to se fino raširi, njegov otac zadovanja mrtav, zadovanja živi u ubjeđenju da njegov otac sin nema facebook profil jesi li ti riješio problem nisi Ne ti se ti nije vrijeme zabrana ljudi. Dači nije vrijeme zabranja, za vrijeme nadgledanja i vrijeme ukoliko čovjek primijeti da, da se radi nešto po tim stvarima koje, koje su dostupne našej naše, našoj djeci, a ukoliko primijetimo da se radi nešto što nije a, što kažu naše komšije bogougodno djelo, nešto što nije Allahu drago Da pokušamo da da ga spriječimo na, na najbolji način. Šejh Muhameda Arifi čak savjetuje da ukoliko se ovo primijeti kod naših šanova porodice, ukoliko primijetiš da su zapali u haramima, da oni to ne smiju znati da se ti primijetio, moraš krenuti liječe, prema liječenju ovih stvari, a da o ne zna da ti u stvari znaš da je on već možda obilazi nešto što ne treba obilaziti ili radi nešto što, što ne treba raditi ili komunicira se onima koji ne treba, ne smiju komunicirati. Jer kažem, nije vrijeme zabrana, vrijeme, vrijeme e, nadgledanja, tako da je ovo jako bitan, e, ta treća obaveza koju spominju islamski uslamski učinjaci. U tom našem životu mi vidimo s čim su se sretali prve generacije. Prve generacije e, islama sretali su se mlade generacije, Sretali su se sa životnim obavezama. Sretali su se sa tom nemilosrdnošću životnom. Mi pokušavamo našu djecu da odgojimo u nekom vakumu. Mi pokušavamo našu djecu da odgojimo pod parolom da je život lahak. To je pogrešna, prisup i pogrešna, pogrešna parola. Moramo našu djecu naučiti da život nije lahak. Život je težak, ali pored toga život je lijep. To što je život težak ne znači da nije, da nije lijep. Najveća zadovoljstva u našim životima smo postigli upravo kada smo uložili najveći, najveći trud. Treba ispostiti 30 dana Ramazana, Al kad ga ispostiš, pa može li se ta radost platiti? Kada alpiniste pitaš o najtežim destinacijama njihovog života, koji su vrhove najteže, kako su do njih došli? Kad govore o kojim su o koliko su truda ulagali, imam jednog pristomog prijatelj išao je na Himalaje i govori kakve su to... Teški uslovi za, za život, da je to nešto nevjerovatno. I kaže, nikad više ne bi volio otići tamo, ali mu je drago što je bilo. Znači, jednom sam bio završan, teško, teško, masu put mislio čovjek gotovo, kraj, kraj, nema više. Najvjerojatno je da će, da će razlijeđen vazdu, hladno, hladno moraš da dvije sedmice se nikako ne kupaš. Nemo, ne, nema da se na, po tim ustavima kupaš, hodaš, pješke, ugrožen ti je život u svakom segmentu. Teško, teško, teško, ali kaže osjećam zadovoljstvo ipak što sam uspio to da uradim. Kad sam već krenuo, zadovoljstvo mi je što, što sam uspio to da uradim. Pitajte bilo koga koji je završio fakultet, ali da nije travnički privatni, nego da je normalna fakulteta. Ovaj. Ne želeći da prozivam nikoga koji je završio toj fakultet, ali kažu da je daleko lakši. Tu je dug period vremenski Tri, četiri godine, 5 zavisi koji je fakultet. Mnogo truda, mnogo vremena se ulaže. al kad staviš tačku na kraj, zadovoljstvo. Do te tačke i do tog ugođaja se nije došlo jednostavno. Nije se došlo jednostavno. Nego se došlo sa te, teškoćom. Al na kraju ti osjećaj veliku, veliku radost. Našu djecu moramo naučiti da je život težak, ali da ne znači da zbog toga nije lijep. Život je težak i život je lijep. u svog života u našem vremenu, u našoj generaciji, u našim porodicama Djeca se sreću sa par izazova. Na prvom mjestu sreću se sa, sa školom. Današnja škola nudri određene izazove koje nu, nije nudila ranije, ranije obrazovne ustanove. Drugo, naše ustanove školsko su obrazovne, nisu odgojne. Naše institucije su obrazovne, nisu odgojne. Naše, o, o, o, o, nisu odgojne. On, naše dijete nabuba informacijama. Ali kako će naše dijete izaći po pitanju odgoje, po pitanju doživljavanje društva oko sebe jako jako upitno. Tako da roditelj mora biti uključen u školski program svoga djeteta. Bio sam kod svojih rođaka u jednoj državi, zapadnoj, i razgovarao sam, više jezična je ta država, više jezična je ta država, pa sam onako u pitao na koji jezik vaša djeca idu u školu, pa su rekli idu, idu na jezik za koji su oni mislili da da idu znači po, pohađaju nastavu na tom i tom jeziku i malac se javlja kaže ne babo ja ne, ne učim u školu ne učim taj jezik nego mi je nastava skroz drugom jeziku babo poslije dugogodišnjeg školovanja njegovog sina prvi put čuje na kojem jeziku njegov, njegov sin uči na kojem jeziku njegov sin uči dobro to su naši doseljenici u tim krajevima ne govori taj jezik sve to normalno al nije normalno da mi kao roditelji ne znamo šta naša djeca uče u školama da čujemo sine koju tu pjesmicu ti moraš da naučiš. I stvarno ako mora da je nauči, da kažem vidi sine, ovo ovi stihovi su lijepi. Fenomenalno, odlično. Međutim ovi stihovi su ružni. Ne poruka im nije lijepa. Lijepa rima, ali poruka nije lijepa. Pa znači samo kad to odgovaraš, potisni ovaj dio, ovaj dio, pokušaj da da sačuvaš. Moja generacija mora al čitati Gorski vijenac. I moja generacija, za prelaznu ocijenu, morali smo odrezini broj stihova iz Gorboskog vijenca da naučimo na pamet. Da naučimo na pamet. Isti tij, taj gorski vijenac koji govori za udara zemlja Muhammedom i riče, hođa samunare i, slično, i slične stvari. To je taj igorski vijenac koji smo mi morali da čitamo. Naravno te stvari nisi smio. To je pjesniš, to je umjetnost, to je umjetnost. Proti toga ne smiješ ti da progovoriš, da progovoriš. Naša djeca nisu izložena tome, al su izložena drugim stvarima. Mi često vidimo kroz medije određene medije koji tretiraju to pitanje skreću pažnju na određene devijacije oko seksualne orijentacije, da se vrši zabuna djece po pitanju toga koji se padeži upotrebljavaju, šta se time želi uraditi ili slično tome. Ne, ta vanastamne aktivnost, gdje se djeca vode, kako se edukuju i slično tome. Ukoliko budemo ušli u Europsku uniju, izazovi koji nas potom pitanju čekaju su ogromni. Ni malo se mi ne spremamo za te izazove. Vratio sam se prije tri sedmice i švedske. Cijo život, ono što su mi prenijeli tokom tih četiri dana dok sam poravio u Švedskoj. Kroz sve svjere tvog života, bude ti sumlju da li si ti ispravnog seksualnog opredjeljenja. Kompletnog, znači ti do smrti on, ipak ti možda ima tebe, ipak možda privlači isti, isti pol. Kompletno, vjerske slobode su sve dozvoljene, izuzove ezana. Hidžabnika, brada, nogavice, sve ti je dozvoljeno. Na radnim mjestu niko ne po pitanju toga da te, da te uznemirava. Ti kao takav imaš pravo u, u državi da, da sve dok ne ugrožava, ne ugrožava drugog, po navoda. Ali s druge strane, on servira neke druge, neke druge slobode. Tije stvari koje se serviruju kroz naše školstvo, koliko smo mi upoznati sa njima? Moramo voditi računa šta naša djeca uče. Ne da bi im to zabranili već da bi pokušalo objasniti i približiti tu tematiku našoj, našoj djeci, tako da su izazovi škole jako veliki izazovi za našu djecu koji se mi moramo uključiti. Mislim da ukoliko želimo da dijelimo u društvu, moramo biti dio roditeljskog savjeta škole u kojoj naša djeca idu. Moramo se truditi da budemo dio roditeljskog savjeta škole u našoj To je ono što ima unutar školske Pa kad se spomena nova godina, rožić ili slične te stvari, da ti kažu u redu, vi radite šta hoćete, ali ja želim da se moje dijete sačuva toga. Ja tražim da moje dijete us, unutar škole ne vidi deda mraza. Kako ćete vi to izvesti? Podijeliti, pa ki ti će mene na interesu, to su vaše slobode. Ali moje je pravo da deda mraza kao kršćanskog simbola moje dijete ne sretne. To je moje pravo i želim da mi se to ostvari. Ako nisi unutar školskog savjeta roditelja, ne možeš to tražiti. Nego samo možeš otići, pa će onda on nek zakažu van nastave, ako je dijete u prvoj smjeni, nek oni ne zakažu u drugoj smjeni, ko hoće nek dođe, nek uzme tek paketiće, nek se sa Svetim Nikolom izljubi i nek se fino vrate kući, samo tražim da se moje djete toga toga sačuva. i sad drugi, moje dijete ne želi da stavi rođendan, ne želi da stavi rođendan. To je moje pravo, to je moje pravo. Želim da ga toga poštedite. Danas se odmah u proškolskom, ne znam koliko ste upoznati, napravi spisak učenika i kad je kom je rođena po toj jerarhiji jer će tada on donijeti i njemu će se staviti stolica pa kruna pa on je tog dana glavni glavni u odjeljenju. Znači kako će se to izvesti? Ne znam, moje dijete neće to, niti će pod kompleksima rasti. Znači ja ne želim zbog vaših ti i ostalih detalja da moje dijete radi, raste pod kompleksima. Ne možeš to tražiti ukoliko nisi prisutan, prisutno tu. Izazovi koje naša djeca u školama doživljavaju moramo biti daleko, daleko prisutnije. Zatim, po pitanju prijatelja, nisu jedini prijatelji koji naša djeca sreću i, i, e, unutar, unutar školski zidina, već je to i na ulicama, već je to u našem komeršilu, već je to na, na mnogim drugim, drugim mjestima. Ja vam govorim kao otac 15. godišnjaka. Znači, moje uslov kad god malac hoće da izađe vani, nema problema. Nema problema, sad ćemo izaći na podne, da se vratiš na ikindiju. Znači na ikindiju da se nađemo istu u džami, da, da obavimo zajedno. I raja s kojem budeš, kad bude ezan, pozovi da dođu s tobom. Ne moraju da se odazovuju. Znači ne moraju da se, mora se odazovuju. U stvari moraju u šerijetski, ali govorimo praktično, ako se ne odazovuju ne možemo ništa. Ali je tvoje da ih pozoveš. Dakle, hajmo, pa ćemo klanjati zajedno i a, na taj način bira društvo, na taj način upoznaje svoje društvo, na taj način na svoje društvo. Bari to to moje mišljenje. Ne mogu da ga e, sačuvam od tih kontakata, ali pokušavam barem da ti njegovi kontakti urađaj urađaju plodom. Zatim, od onih izazova s kojim se sreću naša djeca jeste i telefon i internet. E, I to je problem. Ne bih volio da muslimani zvuče prostački. Ne bih volio da muslimani zvuče kao što su zvučali u, u prošloj generaciji kada su svoje ženskoj djeci zabranjivali školovanje. Nisu naši stari zabranjivali ženskoj djeci školovanje zato što oni nisu voljeli obrazovanje. I zato što islam ne zagovara obrazovanje žene. Nema razlike u obrazovanju muških i ženskih članovija muslimanske zajednice. Nema razlike. Ali ovdje je bilo povijenita šta to obrazovanje sada se povlači. Djevojka je gubila stid u takvim ustanovama. Djevojka nije mogla imati hijab u takvim ustanovama i sl. tome. Kada su vidjeli suma sumaru te... Prijašnje generacije su onda došle do zaključka bolje je da ostane nepismena, ali da ostane sa stidom i moralom, nego da dođe do diploma, a da ostane bez stida. Nije ovdje znači problem uh, savermenizacije, nije ovdje problem modernih sredstava komunikacije, ovdje problem šta ta moderna sredstva komunikacije nude. Hvala Bogu pa sad imamo mogućnost i da se da se čujemo besplatni, da razgovaramo i da se vidimo i sve ono što nam omogućava. I stvarno se razgledamo taj mogućnost hajra. Ali onaj šer koji je dostupan preko toga je ogroman. Svi mi pona osob, ukoliko želimo da sačuvamo naše porodice tih harama, u određenoj mjeri moramo da budemo hakeri. Moraš da se podučiš elementarnim stvarima hakiranja da bi imao uvida šta tvoje dijete koristi kako dijete tvoje, tvoje koristi. Znači moramo tome da se podučimo kako bi mogli da ga usmjeravamo, šta može koristiti, kako se može od toga koristiti i šta nikako ne smije koristiti i ukoliko koristi kako da mu nađemo, kako da mu nađemo tu alternativu. Tako da su izazovi moderne tehnologije jako veliki, jako odgovorni i ne možemo, ne možemo nikako uh, pristupiti odgoju djece dok ne budemo uspjeli da nadziremo šta naše djeca i šta naši članovi porodice Ovdje više nije pitanje djece. A ja se sjećam naš stari Daja, Šejih, Abdelmelik e, Bašić, kad je govori, govorio o prisustvu televizoru unutar kuće. Televiz, unu, te, prisustvu televizoru u kući, kući Kaže, malo vjerujem sebi. Još manje joj vjerujem ženi, najmanje vjerujem djeci. Kad unesem televizor, šta će se na, to, na tom televizoru gledati? Znači, ljudi, budemo, budemo realni. E, danas, povodom Bajramskih dana, supruga je na YouTube pustila Pustila ilahije bez muzike. I ono su povezani slajdovi, jedan za drugim. I tako čuo sam ja ilahije za dugo. U jedan vakat upo neke pjesme, pjesma, pjesma. Znači ja nisam ni primijetio, jednostavno me uvelo muzika, drešti, šta je, kako, je, kako su bili povezani, supruga je bila u kuhinji, ostao je telefon ovamo. Pita malice, šta je, šta je ta muzika, kao je tu je mama pustila. Ja znam što je mama pustila i kako, kako je ona pustila. Pa dobro, kao je mama pustila, možeš ti da isključiš. Možeš ti da da isključiš. Nama nije bila namjera da puštamo muziku i sl. Bajram je, i lahje su, i van bajrama, znači puštamo mi je, i lahje i, i van bajrama. Ali s obzirom da su bili povezani, otišao je posebno u, u neku čoravu stranu, u, ne, u nešto što ne treba, ustimam sebi da, da dozvodim. Ukoliko ne nadzireš i ukoliko ne kontrolišeš, stvarno su to izazovi koji, sa svim ovim izazovima koji su daleko veći nego što su, što su bili uh, izazovi prve generacije, uh, mi moramo daleko da budemo prisutni, mi moramo daleko da budemo uključeni kako bi naš, naša porodica izašla na selamet i kako bi iz naših porodica izašli novi nosioci Kur'ana i novi nosioci hadisa našeg poslanika Muhameda salallahu arayhu selam i kako bi došli do toga da mi ovaj bajrak islama predamo jednoj sposobnijoj i jednoj boljoj generaciji nego, nego što, su, što smo to mi. Kroz ove primjere prve generacije i kroz izazove naše generacije htio sam da podvučem tu neku paralelu i da spominjem spomenem šta je to što karakteriše porodice ashaba i šta je to što karakteriše porodice naše, naše u današnjici. Pa molim Allah subhanu tala da ove riječi budu dokaz za nas, a nekako protiv nas na sudnjem danu. Da se prisjetimo da pokušamo napraviti analizu i da pokušamo napraviti neku strategiju i usavrš, da usavršimo na posljedku našu posljednicu strategiju kako da sa, sačuvamo sebe i svojih porodica od izazova današnjeg vremena, a s druge strane da im ne uskratimo ono što je jako bitno za njih, po pitanju tehnologije i po pitanju tih nekih, eh, po navoda, napretka. Allah subhanu tala da nagradi organizatore koji su me pozvali, koji su omogućili da se nađemo eh, večeras ovdje. Eh, molim Allah subhanu tala da nagradi vas koji ste došli, odazvali si i od ovaj period, da saslušate ono što si imao da, da kažem. Subhani kallahu mebi hamdik, ešta da la ilaha ila ente, stakvu wa etubu ilike.